Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'anmalana illa ma'anlamtana Innaka anta al-alimul hakeem Rabbanaftah baynana wa bayna qawmina bilhaq وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللَّهُمَّ فَقِهْنَا فِي الدِّينِ وَعَلِمْنَا تَأْوِيلَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ اللَّهُمَّ بِنُورِكَ هَتَّيْتُ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَبِكَ عَصْبَهْتُ وَأَمْسَيْتُ ظُنُوبِ بَيْنَ يَدَيْكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إلَيْكَ Amma ba'adu, Muslimin dan Musliman, sudah hadirin dan hadiran yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni insyaAllah Allah bi iznilah kita menyambung lagi bacaan kita. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Di mana pada masa yang lepas kita membaca dan melihat bagaimana berlakunya takdir Allah subhanahuwataala ke atas seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu ya Allah taala telah mentakdirkan bahawasanya beliau ini merupakan sahabat yang semenjak daripada kecilnya lagi berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak adalah yang terlihat pada Abdullah bin Abbas permulaan bagi kehidupan hidupnya itu melainkan solat-solat malam yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah permulaan titik awal kehidupan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum senantiasalah dia dikurniakan peluang oleh Allah taala dapat melihat Rasulullah mendirikan sembahyang malam bahkan pergi kepada Taham Beliau sendiri juga berpeluang menjadi orang yang mendirikan solat malam itu, sehingga menjadi amal, menjadi ibadah yang berpanjangan di dalam kehidupannya. Abdullah bin Abbas juga telah mendengar akan doa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bentuk, sehingga didikurniakan kelebihan dapat memahami dan faqih dalam bidang agama Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu tawil Berilah kefaqihan dalam agama kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas dan wahai Allah ajarkanlah dia ilmu tentang ta'wil. Ia ini tentang membuat tafsiran ayat-ayat Al-Quranul Al Karim. Makanya di dunia pada hari ini satu daripada tafsir yang dianggap terbaik dan menjadi rujukan para ulama ialah tafsir Ibn Abbas. Ia kerana doa daripada Nabi yang dapat kepada dia sehingga dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita sedang membaca riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menceritakan bagaimana gerak perjalanan tahajud yang dilakukan oleh Nabi SAW. Malam ini saya menyambung pada mekesuran 14 perenggan yang paling akhir daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat seraya berdoa. Allahumma lakal hamd antaqayyimus samawati wal ardi wa man fiihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi fiihin walakal hamdu antamalikus samawati wal ard wa man fiihinn walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qauluk haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyu haqq wa muhammadun maksudnya ya allah bagimu segala puji Engkaulah yang maha mengatur langit dan bumi serta segala isinya. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta segala isinya. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah raja langit dan bumi serta segala isinya. Ya Allah, Engkau maha mahabenar. Janjimu benar. Firmanmu benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Para nabi itu benar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaikatawakkaltu wa ilaika anabtu.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 Kepadamu aku mengajukan perkara, dan kepadamu aku mengajukan tuntutan. Ampunilah dosaku, baik yang telah aku lakukan, mahupun yang akan aku lakukan. Baik yang aku rahsiakan, mahupun aku perlihatkan secara terang-terangan. Rawahul Bukhari wa Muslim di mana doa ini direkodkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim di mana itulah dia doa sembahyang tahajud yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat yakni qiyamul lail dan Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW ikut solat bersama baginda Rasulullah SAW dalam satu malam yang sangat panjang. Dia di mana? yang dibuat oleh Nabi SAW adalah merupakan satu tahajud, yakni sembahyang sunat yang sangat panjang. Ini direkodkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan banyak lagi rekod-rekod boleh kita temui bahawa Nabi mendirikan solat malam dalam keadaan panjang ayat-ayatnya. Dan lama berdiri dia. Bahkan ayat dia paling kurang seratus ayat. Kadang-kadang menyambung sampai dua tiga surah. Dia tak pukul wal asri, kulullah tahajud Rasulullah. Panjang-panjang. Kalau tidak masakan sampai bengkak kaki nabi sallallahu alaihi wasallam ya merekod dan meriwayatkan bahawa kaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak ialah isterinya sendiri Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin ya meriwayat dan merekodkan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sujud dalam tahajudnya ialah Aisyah sendiri Sang dia menyangka lah Aisyah bahawa Nabi SAW sudah wafat di dalam sujudnya. Sampai-sampai Aisyah husik colok tengok Nabi duduk rokok balik. Berdebar Aisyah ingat mati dah, wafat dah. Ha, macam tu kalaupun kita mungkin memang pasti tidak mampu macam semayam malam kita. Tapi sekurang-kurangnya kita mesti kena buat kalau tidak sebulan dua rakaat itu habile ke londehlah kalau tidak pun sebulan ambil enam rakaat awal bulan pertengahan bulan akhir bulan penutup dua rakaat dua rakaat dua rakaat jadilah kalau pun tidak tiap-tiap minggu lebih istimewa tiap-tiap malam kalau kita mampu mesti kena buat tahajud qiyamul lail bangun malam ni kena buat kalau belum pernah kita buat ataupun kita buat tapi tak ada kekuatan kita nak buat, tanamkan azam. Insya-Allah sebulan lebih sikit aja kita akan berpuasa dah bulan 8. Ni. Dia mereka pada masa itu banyak masjid, madrasah, surau. Saya kira surau ni juga lepas-lepas tarawih itu kita bertadarus, atau biarlah dibuka untuk bertahajud sepanjang malam. Tahun ni kita meriahkan negeri Selangor dengan tahajud tiap-tiap malam semua masjid, madrasah, surau, seluruh negeri Selangor ni kena buat macam tu. Tahun-tahun sebelum kita buka masjid, madrasah, surau, 10 malam akhir aja, Alhamdulillah. Lepas tu tahun tu ada pula sekali tu, 15 malam yang akhir. Kita harap mulai tahun ni kita buat satu lagi peningkatan tiap-tiap malam. Siapa dia nak datang, siapa tak datang. Yang penting kita kena buat. Yang kedua, ingat. Apa yang diajar oleh Tuk Guru Niaziz, menti Besar Kelantan. Usahakan tiap-tiap masjid, madrasah, surau. Buat apa yang dinamakan bersahur. Di masjid, di madrasah, di surau. Kebanyakan kata Tuk Guru Niaziz. Masjid, madrasah, surau. Hanya buat majlis berbuka puasa aja. Tapi majlis bersahur tak berapa ada yang buat. Sedangkan kata Tok Guru ni Aziz. Bila dibuat majlis bersahur. Makanya kita boleh ajak orang kampung orang ramai. Bertahajud di masjid. Surau. Madrasah. Sambil-sambil menunggu. Nak tahajud. Nak apa nama ni makan sahur pukul 5 tu. Ataupun pukul 4.45 lah kita kata makan sahur. Makanya sempatlah Tuk Guru kata 3.30, 3.45. Pakat mari adik kakak semua, pakat kita, pakat buat tahajud. Pakat-pakat belakang juga, pakat makan belakang, buat sahur kita. Tuk Guru kata. Gak, kalau garik ni dia mahu buat buka je. Maulik Tuk Guru kata. Tapi hak mari makan buka ni, hak tak puasa pun ramah Tuk Guru kata. Moga kalau nak sahur tu juga. Sungut di ore okay, hak nak puasa tulah, teguh kata. Ah, jadi kita akan cubalah kita harap. Tahun lepas sudah bermula sebelum pun ada dah buat. Macam saya tak tahu sura ni mungkin dah buat tambah lagi. dia melibatkan perbelanjaan, Keuangan tambahan untuk sebulan. Bah duit ni saya cakap macam ni ja tak usah ada fikir. Kita niat betul-betul pakat komiti nak buat atau tidak. Ya, saya kata jalan. Entah tengok rezeki datang. Tak raih mana puncanya. La yahtasi. Demi Allah. Caya lah cakap anak. Allah Ta'ala akan bantu. Tolong tak sesiapa datang hantar. Boleh jadi malam pertama. Kedua sampai malam. Kelapan. Pihak surau keluar modang. Malam ke sembilan. Mula ada orang ufok dah. Esok takpelah sahur anak bayar. Maksud so, anak ana ambil lima pagi. Ana, mula. Nama penuh. Sampai babelan Macam masjid simpan tiga. Untuk berbuka dia Babylon untuk tahun ni. Ada lagi yang tahun lepas punya. Tak bayang. Macam-macam restoran sampai. Restoran restoran Cheng Ho. Pun masuk lima malam. Buka puasa untuk masjid simpan tiga. Siapa dia restoran Cheng Ho tu? Penyanyi yang botak tu. Siapa nama tu Syekh? Ha? Haa, tak kenal lah. Amy Sej. Hmm. Yang sayang ketuk guru tu. Dia masuk majlis 93. Ya, dapat. Pasal bini dia mengaji dengan anak di masjid majlis syahlam. Nah, itu yang nak kontak bini dia kata, Okey Ustaz, Emy kata ambil lima malam. Rahimlah untungnya. Dia dapat nama yang buat kerja aku. Ya. Tapi tak apalah, Kita konsekensi pahala ni apa, Kisah kan. Eh? Jadi kita harap ke depan. Ada orang tahun lepas, Saya ingat sepuluh malam akhir dia buat sahur di masjid. Dengarnya kelangkabut juga yang akhir tu sampai tak cukup. Apalagi masjid simpan tiga tu di kira tepi jalan. Dia dan anak-anak nak cadangkan dia orang tahun ni eklankan. Bagi semua para musafir. Dia kalau ada bah-bah ekspres apa berhenti aja. Bawa turun mari makan sahur sini. Lagi ramai orang-orang luar datang. Lagi banyak keberkatan kita jamu orang-orang yang nak berpuasa ni. Allah akan berkat masjid kita. Akhirnya keberkatan datang. Kita menang dan boleh bertahan lagi di Selangor. Ini penting. Dia akan ada kesan tu hari ke depan. Hati-hati. Setan Rimau ni dah mula berkeliaran dah. Dia nak rampas negeri Selangor ni pasal. Dia nak tutup. Jangan masjid ni meriah. Macam yang kita pegang sekarang. Macam surah-surah masjid-masjid. Seluruh negeri Selangor. Baru-baru ni ada muktamar di taman melewa. Kawan-kawan daripada semua. Satu Malaysia. Jumpa anak ucap taniah. Tak pasal dia anak popular dua tiga hari ni. Anak pun terpengaruh apa. Hal yang tersyikin anak sangat. Dari kami nak ucap taniah Ustaz. Dua hari dah kami di sini. Sehingga masjid-masjid. Ya Allah Ustaz. Meriahnya masjid surau di Selangor Ustaz. Siapa yang cakap? Daripada Johor. Dari Melaka. Daripada Pulau Pinang. Dari Kedah pun cakap macam tu. Terengganu pun cakap macam tu. Abi Terengganu dia ada pesan, jaga molek ustaz. Kami dulu daun sepenggah buat molek lagu ni pas rebah jugak, gelak selalu sedih. Ha ada orang pesan. Jaga molek ustaz, jangan rebah jatuh kata. Ha, jadi maknanya ada, kita kena hidupkan tahajud qiyamullail ini. Kekuatan-kekuatan bangun malam inilah yang mencernakan kemenangan bagi perjuangan Islam kita. Kekuatan tahajud itulah yang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga musuh tidak akan boleh berbuat apa-apa. Dia rancanglah ke mana cara dia nak buat. Kita usaha jugalah cara mana nak berlawan dengan dia. Tapi kalau ada tahajud semayang malam. Lain kekuatan. Sungguh. Bukan sebarang. Dia Allah Ta'ala kan Beri kekuatan ada. doa dua Dia ajar oleh Nabi. Dan kita amalkan doa-dua. doa Sesungguhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat malam dengan Al-Quran sehingga orang yang mengikutinya tidak mampu untuk meneruskan solatnya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ia memegang dirinya, iaitu bersandar sampai beliau, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai daripada solatnya. Dia Nabi kalau bangun malam, ada sahabat cuba ikut ke belakang. Rebah. Kata ada tiang korma tu bersandar tu pakai jatuh situlah. Lamonyo dan panjangnya ayat-ayat dan surah-surah yang dibaca. Ke belakangnya ni pun alhamdulillah wa syukrillah. Kemudian akan masjid madrasah hatta surau kecil-kecil macam ni pun kita ambil tahfiz, bukan? Untuk semayang, tarawih dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat baik. Kerana Quran ni Mesti kena kita perdengarkan pada manusia. Macam waktu Maghrib Isha, Ambil Imam, -imam Tafi, Biar dia baca ayat panjang-panjang. Sampai di setengah masjid sekarang ini, Orang-orang yang tua-tua kebanyakannya, Sebahagian besarnya komplain. Ini pelik betul Imam tadi, Apa ayat dia baca, Tak pernah aku dengar. Kata dia. Bayang tuan-tuan. Dari dia 50 tahun ni titu je imam dia, geng dia. Yang jenis geng biru karat ni. Pendek-pendek je ayat dia, takde pun yang panjang dah. Bila dengar hafiz baca dia rasa, eh lain tak pernah aku dengar ayat dua. Ada satu masjid di keramat. Bila ditukar je imam tafif, satu malam satu juzuk. Semua yang Allah tu kalau di belakang, masuk rakaat-rakaat yang ke 10 ke 14 tu. Allah tu dah panjang dah. Allah boom, jatuh, dah kerem dah tak tahan dah, bukan Allahu Akbar dah, terlentang jatuh orang tua di belakang, sampai kerem kaki, punya tak biasanya semayang malam, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang orang tua kita, dan mengampunkan dosa kita, jadi untuk semayang malam, untuk baca lama apa semua ni, benda ni kena dibiasakan kalau kita tak biasakan jadi kesah, dia nak cepat habis, dia nak cepat balik, aja kena dia biasanya Quran dan fahami Quran. Nabi kalau solat macam itulah. Lama sampai sahabat rasa gelisah. Tak puas-puas rasanya Nabi nak berbisik dengan Allah melalui kalam Al-Quran itu. Mari kita tengok beberapa riwayat di sini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Lalu saya mengikutinya. Rasulullah membaca Al-Quran. Sehingga dalam kepalaku terlintas fikiran yang buruk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ditanya, "Fikiran apa yang melintas dalam kepalamu?" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, saya berfikir untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni satu riwayat. Seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud saya dah sebut dia ni sahabat yang di antara yang paling rendah dan paling kecil di kalangan semua sahabat yang lain di mana berdiri dia sama tinggi dengan orang yang duduk Abdullah bin Mas'ud ini yang selalu kita sebut satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia memanjat satu pohon kayu satu ganting untuk nabi buat sikat rambut dia pun panjat badan dia kecil oleh kerana badan dia kecil masa dia panjat terselak jubah nampak buah betis dia kecil ya besar tu Lalu semua sahabat-sahabat ketawakan dia. Lalu Nabi SAW bersabda. Kamu mentertawakan. Betis Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah. Sekiranya ditimbang betisnya. Dengan bukit Uhud. nescaya lebih berat pahala bagi buah betisnya dibandingkan dengan Uhud itu. Lebih berat lagi. Nabi kata. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan dia ni orang yang istimewa. Dia boleh keluar masuk rumah Nabi. Bagi salam pun masuk. Tak payah tanya-tanya apa dah. Boleh minta izin nak masuk tak masuk tak. Assalamualaikum. alaikum ya Rasulullah. Masuk. Ha, dia jenis Nabi bagi benarkan. Kerja dia siapkan air untuk Nabi mandi. Bawa sendal Rasulullah. Rasulullah mandi nak pakai sendal. Sendal tu dia letak atas hasta dia macam tu. Bagi ke Nabi dengan penuh ta'zim orangnya kecil aja dialah yang keran kepada Abu Jahal dalam peperangan Badar itu Abdullah bin Mas'ud masanya Abu Jahal dah rebah kena panah apa semua tercungak-cungak dia, dia lompat dia tindak datang dada dia kecil dikatakan Abu Jahal tu boleh buka mata sebelah masa tengok ha dolah dikatakan dia kenal bin Mas'ud ya Aku ni kata Abdullah Natan Abu Jahal ni dia tanya lagi masa tu Siapa menang dah Dia kira dia nak menang Dah sesak napah macam tu Kena tindan dah Berat dia orang kali ni ni Nampak yang terpilih yang baru ni Berat nak pijak dia ni Manja ni kereta kebal randuk aja. Timbalan dan tiga yang baru ni Masak dia kali ni Sebab itulah suak kelang kelangkabut Dan kita lihat Puak-puak belah sana menunjukkan simpati belas kasihan. Merintih-rintih. Seolah-olah mereka lah yang paling kasih kepada ulama. Ya. Ada yang rasa terkejut. Cuma tak mati saja. Ya. Terkejut sangat. Ya Allah kata dia tak sangka. Ulama di singkirah. Pergilah. Muka kau kasih ke ulama. Kita kenal sekol-sekol. Puak-puak munafik semua ni. Jangan percaya. Mereka ni lidah-lidah setan semua. Mereka nak memerangkap kita. Disangkanya kita ni bodoh macam dia yang munafik. Demi Allah tidak. Kita orang-orang yang beriman. Yang yakin dengan Quran. Dan apa yang berlaku. Adalah merupakan kehendak dan takdir Allah. Kerana Allah lebih tahu. Agamanya mesti diberi kemenangan. Di hari yang akan datang ini. Tunggulah tak percaya. Memang dia pening habis. Dengan kepimpinan yang baru dipilih ini. Sagaimana mereka menyatakan besar-besar tulisan. Udus Amnistia biasalah semua orang dah tahu jahat dia. Tersungkur bahasa tu. Tersungkur. Soal-soal macam Tuk-Tuk Guru jalan kita sepeh dari belakang. Macam itulah. Bunyi bahasa tu kasar nak Bila ditanya kepada Tuk Guru kemarin. Tuk Guru ni Aziz. Macam mana pandangan Tuan. Ya. Sekarang ni yang jadi timbalan ni jenis bukan ulama. Ulama' sudah dikalahkan semua. Apa nak jadi? Ke mana ada tujuh perjuangan ni? Tok Guru senyum je. Ya Tok Guru kata yang menang timbalan ni kalau kereta dia jadi enjin je. Enjin ni kata dia, kok mana pun dia hidup. Kalau tak masuk dia tak tekan minyak, tak jalan. Hati-hati tekan minyak, masuk dia pegas steering ni. Haji Hadi tidak diam. Dia duduk situ je. Tok Guru lain tolong bawaknya. Dia duduk enjin kat mana pun. Tak tekan minyak, tak gerak kereta. Hak tekan minyak, sore lagi. sayang saya. Hak sayangnya masuk dia Jalan. Enjin duduk situ je. Dia ikut kami pusing kat mana pun. Tak berukilah gitu aja. Mereka dalam keadaan ketakutan. Sebab mereka tahu. Apapun yang akan berlaku. Islam mesti mendapat kemenangan. Dengan izin Allah SWT. Mari kita masuk kembali. Ke. Kota Mekah, Madinah Jauh kita berjalan tadi Jadi Abdullah bin Mas'ud tahu Satu hari aku ikut Rasulullah semayang Ikut ke belakang Sekali dengar Rasulullah Baca Quran, ah, Dia kata sudah Ini, ini panjang ini, Aku duduk-duduk Bagi salam, mufarakah je lah. Dia duduk mikir dia. Tapi akhirnya ikut Sampai habis Habis solat Nabi panggil, ta'am Abdullah, ta'am. Mari sini. Apa tadi mikir-mikir dan semayang benda apa? Nabi tahu dah, Jibril datang, bisik. Dia pun cakap terus. Dia. dia kata, saya fikir kalau penat, saya duduk sila semayang. Ha, dia kata macam tu. Itu lambat sangat, saya mau farakahlah. saya keluar, saya tinggal Rasulullah semayang seorang lah. Ha, Nabi diam je lah. Nak gambarkan panjangnya ayat-ayat yang Rasulullah baca. Saya ingat Abdullah bin Mas'ud. Dia pun tak tinggi mana pun. Dan sahabat-sahabat badan bukan macam kita. Gemuk-gedebak, kuat makan, kuat tidur semua. kecik kecil je mereka kuat puasa. Pun tak larat nabi Panjangnya ayat-ayat yang Rasulullah baca. Huzaifah Ibnul Yaman. radhiyallahu anhu berkata. Ini satu riwayat lagi. Saya pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Baginda sallallahu alaihi wasallam memulai dengan suratul Baqarah. Saya mengatakan semoga Baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk nanti pada ayat ke seratus. Tapi Baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaannya sampai pada suratul Nisa. Ini menurut urutan Mazhab Abdullah radhiyallahu an. Baginda Sallallahu alaihi wasallam terus membacanya. Saya mengatakan mungkin baginda akan rokok pada akhir surah ini. Tapi baginda Sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaannya sampai pada suratul Al-Imran. -al baginda Sallallahu alaihi wasallam terus membacanya. Baginda sallallahu alaihi wasalam, selalu bertasbih pada ayat-ayat ya kepada Allah pada ayat-ayat tasbih. Beliau memohon keutamaan Allah pada setiap ayat-ayat rahmat dan baginda sallallahu alaihi wasalam, meminta perlindungan kepada Allah pada setiap ayat-ayat azab. Ini pernah berlaku kepada Hudzaifah ibnul Yaman RA. Dia di mana Huzaifah ni. Dia kata satari saya ikut Nabi. Semayang. dengar-dengar Nabi baca suratul Baqarah. Ah ha, kata kata dia dah latih insya-Allah ayat 100 Nabi rokok ni. Dia kata seorang dia. Tertiba sampai ayat 100 menjala lagi Nabi baca. Ah ha, sudah kata Huzaifah Tahu habis surah al-baqarah habis surah al-baqarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung surah an-nisa habis surah an-nisa Al suratul Al ali Imbran. habis surah Al ali Imbran. bau dia tak rakaat ai kata Abdullah bin Mas'ud ani Khuzaifah berat ni dia kata tapi dah dia makmum man ikut jelah nak tu nak gambar panjangnya nabi. Nak tahu tahan tak tahan? Suwo tahfiz kan tiga surah ni, Isa, Al-Baqarah, patu sambung an sambung Ali Imran. Nak tengok beberapa orang tahan nak menunggu, ya. Rakaat pertama dia tiga surah. Nah itulah. Itulah gambaran nabi nak ajar. nak didik. Tapi kalau kita, kita la orang awan dia jatuh makruh pula. Kalau kita belajar bab solat ni sebab memberat-beratkan jemaah. Kita jenis jemaah semua tak tahan lasak punya. Tahan lasak sudut lain. Ya. Sebab semayang ni manjang tak tahan. Nah, jadi jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Ini 18 tahun jadi imam, Allah di waktu insya' macam mana pula. Kenalah ada panjang sikit. Panjang betul sampai tergelisah di belakang. jangan. Nah, jadi rasul dia lain. Sahabat kekuatannya luar biasa. Pun di tahap macam tu jadi gelisah juga para sahabat. Beginilah solat Rasulullah SAW yang tercinta. Macam tu lah Nabi itu. Kalau dia semayang macam tu rupa semayang dia. Lahan lama-lama. Baru ni dengan izin Allah. Dapat bawa solat Jumaat baru ni Tok Guni Aziz. Di masjid simpan tiga gombak. Lahanlah dia semayang. Lama rasa, tapi sedap. Ayat itu tak ada panjang mana, surah pun. Tapi dibaca baca se-ayat, se-ayat. Betul macam berbisik-bisik aja Lambat, nak rokok, nak sujud. Rasa puas lah. Ha, Terasa lah ligat kita semalam Jumaat, minggu-minggu sebelum. Tak kena dia pun dah tua huzur, kita tak tahulah. Tapi boleh jadi watak semayang khusyuk dia itu begitu. Khutbah dia pun tidak panjang. Memang dalam sunnah, khutbah pendek solat tu panjang. Tapi ya. pendek tak adalah sampai pendek sangat. Tapi hari itu memang ringkas betul khutbah tu guna Aziz. Lebih kurang 10 10 12 minit saya ingat tak 10 minit gitu aja. Pertama dia bagi tahu hadis Nabi masa dia khutbah tu sayyidul ayyam yaumul Jumaat. Sayyidul ayyam bukan sayyidul ayyam ya. Ayam lain nak makan dia ingat kayam aja. Ayam makna hari lah. al ya. Jadi Jadinya sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Dia bawa adik tu. Tok Guru kata Allah Ta'ala nilai. Bahawa dalam banyak-banyak hari kata Tok Guru. Hari yang terbaik sekali ialah hari Jumaat. Ini nilai Allah Ta'ala. Umpama contoh Tok Guru kata kita bawa sebiji buah apple. Bila bawa buah apple ni kata Tok Guru jumpa dengan saintis. Maka saintis dia tengok oh epal ni bagus, vitamin C ada, ada vitamin A, vitamin B, B complex tah apa benda dalam buah epal. Buah epal ni bernilai kerana sebagai saintis dia nilai epal tu dari segi kesihatannya. Bawa buah epal yang sama kata tok guru, pergi jumpa dengan seorang ahli perniagaan. Dia pun tengok, oi, dekat tu ni cantik ni. Payah dapat ni epal merah. Rasa dia manis pula. Maka kita boleh beli satu kotak sekian. Transport, sekian harga minyak, sekian tolak campur. Kita jual sekilo, sekian aboleh ah, untung. Bawa kepada tukang ekonomi, orang ekonomi. Dia nilai atas untung rugi berniaga. Apple yang sama. Bawa Apple tu pula kepada saintis. Dia nilai atas zat dia, khasiat kesihatannya. Cuma ambil, kata aku bagi buah Apple itu kedua budak. ada campak di disepak, dipijak pula, tak nilai ke dia. Jadi manusia punya nilai lain dinilai dengan kesihatan dinilai dengan duit agak-agak kalau hari Jumaat tu letak depan doktor so doktor nilai dia nak nilai macam mana tak ada siapa tahu nilai hari Jumaat melainkan Allah yang buat hari Jumaat sebab itu kena pegang betul-betul hormat hari Jumaat ni kata dia yang kedua tok guru kata dalam khutbah dia Allah Ta'ala ni, Allah Allah ni dia ada kerajaan. Sebagaimana manusia di bumi kata dia ada kerajaan. Allah pun ada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut atas nama kerajaan, kata Tok Guru. Kerajaan Allah Ta'ala ni tak tahu berapa ratus bilion habis duit buat bumi ni. Atas nama kerajaan Allah dia berapa ratus juta tak tahu nak buat langit. Dia buat langit, dia buat bumi atas nama kerajaan Allah dia. Tak tahu berapa trilion dah habis duk buat langit, buat bumi ni. Dan di atas bumi ni, dia buat langit bumi ni untuk apa? Dia bukan nak pelihara lembu. Allah buat langit bumi, kata Tok Guru, bukan nak pelihara ayam. Bukan nak pelihara kambing kubat, kebau. Tapi dia buat langit, dia buat bumi untuk pelihara manusia. Ada penlembu kambing ayam itu, pelihara lah kemur manusia, dia kata. Untuk memakai kapur semua sekali. Tapi dia buat langit bumi nak jaga mu sebagai manusia di atas muka bumi. Tiba-tiba ada manusia lari keluar. Tak mau Allah jaga dia. Ini satu akhlak yang cukup tak baik. Dia kata. Duduk di atas bumi dia. Berteduh bawah langit dia. Tertiba Allah buat tu memang nak jaga dia. Dia tak hendak juga dengan peliharaan Allah dengan Quran hadisnya. Maka ni sejahat-jahat manusia. Atas bumi ni Teguru kata... Kalau kita naik kereta, ada Roblox. Ha, sudahlah kita. Dalam kutubah dia cerita. Bila ada roblok, polis tanya. Ma'an cik, mana? Kat pengenalan ada? Ada lesen? Ada. Rock iduk hidup tak? Hidup. Maka lepas. Kita lepas dengan polis ni, dia kata. Adakah lepas kerana ada rock -tank? Lepas tu kerana ada lesen? Lepas kerana ada kat pengenalan? Kerana itu maka lepas? Tak. Dia kata. Kita lepas, Pasal jawab yang kita bagi Dengan soalan dia tanya tu Jawab yang kita jawab ke polis tu Jawab yang betul, yang dia nak Lepas Bukan masa pasport tak pasport dia kata. Pasal jawapan yang dibagi bagi tu Tepat dengan apa dia nak, maka lepas Kalau kita naik kereta Dia kata pergi jalan raya mana pun Pas kampung, tanya kita Lesen ada Pasport ada, road tag dulu apa dia kata, pasal yang tanya ni orang kampung Bukan polis. Dia tak ada apa tindakan boleh buat atas kita. Tapi bila yang tanya polis, ah, sudah kita. Bila tak boleh jawab, kena. Maka di akhirat besok yang tanya bukan ketua polis, dah Bukan menteri besar, bukan Perdana Menteri. Tapi yang akan tanya, Allah yang jadikan kamu. Maka kamu nak jawab macam mana? Kecuali jawab sesuai. Dengan yang Allah nak, baru kamu boleh lepas. Tak ada jawab yang paling betul, melainkan Islam dan Iman. Itu saja jawapan dia. Kalau atas dunia kita tak beriman. Kita tak ambil Islam. Macam mana nak lepas pada hari kiamat. Sana pada ada roblox juga dia tahan. Ha, rezeki. Mau ambil dari mana. Muguna halal ke mana. Ha, umur aku beri. Muguna ke mana. Buat macam mana amalan kamu. Ilmu apa kamu ambil. Dia tahan dia buat roblox pada hari kiamat besok. Oh sedap. Dia bagi dalam 10 minit je. Oleh kerana itu beringat. Mati biar bawa bekalan. Ibadah Allah. Inallah yang ada habis kutubah. Kalau kita berjelur-jelur sampai ke tanggal kepada tongkat pun tak apa benda ketubat. Keluar-keluar fatwa pocah-pocah je. Ya. Baik. Itu di antara baik saya baca sikit. Jadi faktor yang pertama daripada faktor-faktor yang dapat mendekatkan seorang hamba Allah. Hamba kepada Allah Ta'ala adalah membaca Al-Quran. Dia sentiasa hidup dan berinteraksi dengannya. Mentadaburinya dan mengulang-ulanginya serta mengamalkan isi kandungan. Ini yang pertama. Kalau mau taqarubu ilallah. Kita karib nak menuju ke Allah Ta'ala Quran dulu. Kalau kita tak main dengan Quran tu saya sembah apalah. Quran jadi indikator. Banyak baca Quran, tinggilah cinta kita ke Allah Ta'ala. Sikit bacaan Quran kita, sikitlah cinta tu. Tak ada baca Quran, bohonglah. Memang tak ada cinta dengan Allah. tu tanda. Itu yang ulama-ulama sebut. Yang kedua, melepaskan dunia dan zuhud terhadapnya. Dia panggil tajarun anid dunia. Lepaskan dunia. Bukan tak ambil, ambil. Tapi ala kadar saja banyak dibuang. Ambil akhirat dan zuhud. Faktor kedua ini, tidak terlalu berkeinginan terhadap kehidupan dunia. Bukan tak, tak nak. Tapi terlalu nak, buya sangat, tidak. Lepas-lepas begitu -lepas aja. Dan kita tengok Tuk Guru ni, tahulah dunia tu macam tak ada dah ke dia. Macam, macam tak ada benda lah. Dia MB pun selambar. Dia tak ia berjalan tongkat serebel gitu je. Serban tu kata nak sumak-sumak lawak MB tak. Ikat-ikat belik-belik berbual-bual. Tak ada. Dia, dunia ke dia tu macam tak ada dah. Berhati cara dia tu. Betul-betul ya. ha, dia zuhud menuju ke akhirat dah. Jadi dia sentiasa bersikap zuhud meninggalkan kesenangan duniawi sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Sa'lu bin Sa'ad radhiyallahu an iya berkata ada seorang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah Tunjukkilah kepadaku suatu amalan Ya'ni ibadah Kalau saya melakukannya Allah akan mencintaiku Dan saya juga dicintai oleh segenap manusia Ini soalan cantik yang Sahabat tanya ke Nabi Saya nak buat satu benda Allah sayang, manusia sayang ke saya? Dua-dua Yang penting Allah sayang Kadang manusia dia sayang, Allah benci berat juga Nah, saya hendak dua-dua apa benda saya nak buat maka rasul SAW bersabda iza hada dunya yuhibbakallah wa iza hada fi ma indan nas rawahul ibnu majah wal hakim maksudnya bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia ini nescaya nah, Allah akan mencintaimu dan bersikamu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Ya, di mana dengan dunia ini kita zuhud. Dan dengan manusia pun kita zuhud. Nanti orang cinta dan kasih kepada kita. Ulama-ulama, di samping dikasihi dia kerana ilmunya ialah kerana zuhudnya. Sebab kata ulama' kaya-raya sangat mana? Ada. Tak ada. Menyakinkan ulama'-ulama' fakir. Kalau dia tulis kitab macam Syekh Daud Fatani. Inilah kitab yang dikarang oleh hamba yang fakir. Nah, tulis itu. Dia tulis hamba yang fakir. Dia baca kita kitab lama. Memang dia fakir. Kayanya ilmu aja. Dengan dunia dia zuhud. Fakir betul. Itu yang jadi orang sayang dan cinta dan kasih ke dia. Macam untuk kenali rahimahullah taala seorang wali Allah di Kelantan dia fakir apa yang ada ke dia tapi sayang semua orang dekat dia makam dia di Padang Bongor di Kota Bharu Kelantan siapa yang tak gi ziarah berdoa apa semua dia berjalan kasut pun tak, tak ada Tuk, apa nama ni tok kenali mana pakai kasut di Kelantan jalan. tak ada kereta hon-hon tak antara dia tengok oh, mati enjin terus malam esok baru boleh hidup balik ha ada satu Cina Kota Baru lalu tengok dia tu tuk, buat macam tu. Lapan hari baik-baik. Habis hospital masuk tak sembuh. Ah ha, jumpa dia dia ludah balik. Terus sembelah ludah dia balik. Tak leh wali-wali ni dia jenis pelik. Ha, nanti ludah kuyup tak ada apa. Yanglah buat pula ya. ha, jadi nak sebut ni itu kehebatan ulama-ulama. Dia jalan tak kasut tu kenali. Tengok gambar-gambar <tuh> ya. tak ada kasut dia ambil gambar tu. Atas pasir pun jantung macam mana kematu kaki itu. Tegak, muka bengis, hati mulia. Mandi tengah rumpun buluh. Tak pernah orang Kelantan jumpa dia mandi di sungai apa, Tuk Nali mana ada riayat. Kalau berlaku peti kilat aja, orang tahu dah. Dia tak ada di rumah, dia mandilah itu. Mana mandi tengah-tengah rumpun buluh tu? Bangka buluh tu, sebanyak-banyak tu berapa ratus batang buluh, bertiup angin tengah ribut hujan, nah, dia tengah tu mandi. Keluar mencelah, dia akan bercalam ni yang hapah pun tak ada. Macam mana tu. Tak terfikir kita, dia masuk macam mana, dia keluar. Macam mana. Soalnya, orang nampak. Bukan sekali dua. peti je orang dah hentai cari pokok buluh kat rumah. Memang dah tengah. Tengah mandi. Mandi hujan. ah ha, Pelik-pelik. Kita nak masuk pun payah bangka buluh tu ke mana. Dia nak mencelah. Badan segedebat macam ni, ni ni. Tak lepas, confirm punya. Hmm. tu wali-wali dia pelik. Amalan itu. Ya. Sangat luar biasa. Sebab dia sudah zuhud dengan dunia. Salah satu peringkat yang paling agung. Dalam mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Adalah ketika dia mengeluarkan kecintaannya. Terhadap dunia. Jadi bila hati dia dah kosong daripada dunia. Dia akan tenang. Kita demi Allah ulama-ulama sebut. Jadi kelengkabut ni keh lain tak ada dunia je kajilah betul-betul patah balik ke belakang puncak dunia itu yang jadi kelang kabut uh oh, tak tentu arah tak tenteram tekanan darah tinggi pening kepala dunia aja hmm. tertata orang dunia punya cerita yang tu kan kalau akhirat dia cerita tenang kita sangkut dia ke akhirat kita tenang di sana ada balasan ada ganjaran ada itu ada ini kita akan tenang maka tak kala dia mengeluarkan kecintaannya terhadap dunia daripada dalam hatinya dan menggantikannya dengan kecintaan kepada Allah semata nescaya Allah akan mencintainya cinta Allah tidak dapat diraih kecuali kalau kamu sudah benar-benar menjadi hamba kepadanya penghambaan itu artinya tunduk patuh merendah dan menyerahkan diri sepenuh. kepada Allah subhanahu wa taala Itulah sikap seorang ulama. Dia tunduk patuh kepada Allah dalam semua perkara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah akan dimuliakan dalam perjalanan spiritual dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yakni perjalanan di malam hari daripada masjid menuju masjidil aqsa di falastin selanjutnya naik ke langit sampai ke sidratul muntaha firman allah taala subhanalladzi asro bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa maksudnya maha suci allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ayat 1 suratul Isra di mana Allah taala juga berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada suratul jin ayat Sembilan belas yang bermaksud dan bahawa senyap tak kalau hamba Allah, ya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembahnya, ya iaitu mengerjakan ibadat. Hampir sahaja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya. Ya, itulah peristiwa yang berlaku di kota Taif. Dia bila Nabi balik, kemudian diserang di Taif nak balik ke Mekah. Sampai di anaklah, An asitulah turun surah Jin. Dia nabi semayang, bergas-gas Jin mengerumuni nabi. Allah panggil dengan kalimah hamba dan Allah Taala berfirman. kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal turunnya wahyu, tabarakalalzi nazzal al Furqan ala abdih liyakun lil alamin nadhira. Suratul Furqan ayat pertama Yang bermaksud Maha suci Allah Yang telah menurunkan Al-Furqan Ya'ni Al-Quran Kepada hambanya Agar Dia menjadi pemberi peringatan Kepada seluruh alam Ya'ni maksudnya jin Dan manusia Ini diantara Dalil-dalil Bagaimana makam menjadi hamba Allah adalah merupakan maqam yang paling tinggi dan paling mulia bagi seorang manusia. Bahkan Allah Taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran hamba. Kita telah menyebut Allah Taala tidak memanggil kita sebagai buruh dia. Kalau Allah Taala panggil kita sebagai buruh dia senang kita kita tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Kita mogok ramai-ramai. Maka kerajaan Allah boleh ditumbangkan. Ya, habislah perusahaan industri semua. Allah Ta'ala tidak memanggil kita. Sebagai warga negara dia. Allah Ta'ala panggil kita sebagai warga negara dia. Lagi senang kita. Sampai waktu pilihan raya kita jangan pangkah Allah Ta'ala. Maka tumbang kerajaan Allah Ta'ala. Tapi dia panggil kita sebagai hamba dia. Dia tak panggil kita buruh kuli dia. Dia tak panggil sebagai warga negara. Tapi dia panggil sebagai abdi. Sebagai hamba. Dan telah juga kita sebut. Menjadi abdi. Jadi kuli ni. Kuli lah kita panggil abdi hamba ni. Jadi kuli. Menjadi kuli ni kalau sesama manusia ni kita rasa hina. Ni bila kita kerja kuli ni terasa macam hina sangat. Entah kerja apa? Ya Allah ustaz, jangan tanya ustaz. <laughs> anak kerja kuli je ustaz. Dewan bandaraya kutuk-kutuk sampah apa itu je. Malu tak tanya ana. Rasa hina. Awak kerja apa? Allah kuli je ustaz. 3 shift. Kadang saya shift pagi kilang. Kadang shift malam. Jadi kuli ustaz, kerja kilang aja. Rasa malu nak mengaku jadi kuli tu. Tapi kalau tempat kita jadi kuli tu orang yang ada pangkat sikit, ah ha, kita rasa megah jadi kuli. Awak ke apa? Allah ustaz tanya pula. Kuli je ustaz, kat rumah DO oh, Allah ustaz ni. Ai hey, walaupun kuli rumah DO oh, jangan main. Rasa megah tu jadi berkuli dengan DO oh, tu. Awak kerja mana? Jadi kuli je ustaz. Cuci-cuci longkang rumah ketua polis negara. Ha, walaupun kuli, tapi kuli dengan ketua polis. Jangan main. Satu macam dia jadi. Ha. Awak kerja apa? Alah kuli ustaz. Saya masak-masak nasi, basuh pinggan. Ke rumah menteri dalam negeri. Kuli je ustaz. Kuli-kuli pun rumah menteri. Jangan main jadi nak jadi kuli tu rasa bangga lagi tinggi tempat kita kerja jadi kuli ni lagi berasa bangga dah tolong sebut mana ada jadi kuli lebih tinggi selain daripada berkuli dengan Allah Subhanahu Wa Taala pas sape kita tak asa bangga jadi hamba Allah Taala kalau jadi hamba jadi pencacai ha tu keluar perkataan pencacai tu dengan manusia orang kita rasa bangga bagi anak gila dah Alah, saya kerja kuli, tak gunting-gunting bunga dekat istana negara. Ok, jangan main. Kuli-kuli pun di istana dengan sultan, dengan raja. Bangga. Maka kita ni semua, tiap-tiap detik saat, kuli dengan Allah Subhanahu SWT. Kita nak cari kuli mana lagi lebih tinggi, lain dengan Allah Taala. Dah kalau yang lain tu dengan Dio, oh, dengan apa, kita bangga. Pasal apa berkuli dengan Allah, kita tak berasa bangga. Mengapa yang kita rasa hina padahal kita adalah hamba dan abdi Allah SWT. Sepatutnya kita rasa gah. Kita rasa haibah. Ya, kita rasa satu ke kekuatan biasa. Kerana walaupun aku hamba, tapi aku ni hamba Allah SWT. Aku bukan hamba kepada orang tu, bukan hamba pada orang ni. Tapi hamba pada Allah Taala. Ni tempat menjadi kuli, menjadi hamba habis paling tinggi, tak ada dah melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadinya, itu yang disebut dan digambarkan. Kemudian, salah satu kecemerlangan dan keunggulan para salafus salih daripada kita khususnya dalam masalah ini adalah bahawa mereka berjaya menyingkirkan keinginan dan kecintaan dunia daripada dalam hati mereka. Dunia itu hanya ada dalam genggaman mereka dan tidak sampai berlabuh di dalam hati mereka. Oleh karena itu, pulalah mereka akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mengingatkan dan mewaspadai mereka. Dan kita semua daripada kecintaan dan penghambaan kepada dunia ini. Kerana banyak sekali manusia yang menjadi hamba harta, yakni dinar dan dirham. Ada juga segolongan manusia yang menjadi hamba kemewahan dan kesenangan. Di samping itu ada juga sekelompok manusia yang menjadi hamba pangkat dan jawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Ta'isam Ta'isa abdul dinar. Ta'isa abdul khamilah. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa wan takasawa izzashi kafalan taqash. Rawahul Bukhari. Maksudnya, celakalah orang yang menjadi hamba dinar. Celakalah orang yang menjadi hamba dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba kemewahan. Dan celakalah orang yang menjadi hamba kemegahan. Celaka dan binasalah mereka semua. Kalau dia sudah jatuh tersungkur, Maka dia tak akan boleh untuk bangkit kembali. Ingat. Itu Nabi pesan. Dia jangan duduk megah sangat dengan harta. Pulau harta itu pergi rompak harta orang ramai. Harta rakyat. Sekali dia tumbang, dia tak naik dah. Nabi kata. Kalau dia tersungkur, dia takkan bangkit dah. Akhirnya tutup riwayatlah dia. Tunggu tak percaya. Ini Rasulullah telah sebut. Jangan jadi hamba kepada yang lain daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka celaka? Kerana dia telah menjadi hamba hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman. Afara'aita manittakha'za ilahahu. Hawahu. Wa'adallahu allahu ala ilm.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 Dalam hal ini, Islam mengingatkan bahawasanya boleh kita ambil harta ala kadarnya, Boleh kita ambil dunia. Memang dia buat dunia ni untuk kita. Tapi sampai ke tahap menjadi abdi, itu dilarang. Kita sering mendengar kisah tentang Muhammad bin Wasiyah. Rahimahullah Ta'ala, seorang ahli zuhud di masanya.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 Syeidina Muhammadu, atas Ahlih dan Sahbuhu, Ajam. Allahumma nur bilmulubana, واستعمل بطاعتك أبدادنا، وخلص من الفتان والمحن أسرارنا، وشعل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس شيطان، وأجرن منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمن لله رب العالمين وبله توفيق والهداية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و الله علم أقيم الصلاة.